شیطان الرحمن الرحیم حامیم والکتاب الكتاب المبين انزلنا فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین سورہ دخان یہ ذکر کو سورہ او دی وجینا چې دې کیدنه همې شوبې جواب دې نامشوباده هغه مشرکین او دا چې موږ زګه خپل الہو لزو چې زمو خبره اوري په صورت کې جواب راغی اش پغمایت کې جنو والسمیو العلیم خبره خلا اوري دار جخبري اوري داسي فقط صرف د الله ده دمه دا اخره د سوره زخرف کې وی چې فص په انهم مختنه واله سوره کې عذاب ذکر کی تا ته مخوالو عذاب به راځي ان يوم الفصل میقاتهم اجمعين دریم دا چې مخ کوي چې اهلقنا شد منهم بدشن اړیر زور اور خلق میهلاک کړه دخان کې وی مثال خو دې فراونیان څلورم داو چې موسی عليه السلام ذکر کړو او لقد ارسلنا موسی دی صورت کې وی بیا ذکر کی چې موږ ازمې کړو په دې فراونیان او پنځم سورہ زخروف کې شباو چې دا قران په نورو خه القول نازل نشو مکہ کې خلق شتا طائف کې شتا نازل شو سورہ ذخان کې واخر کې ویچ په نماز سرناو به لسانیکا تم وعدکلوا چې دا قران بستا پجی به باندې سانو اچ پګم داو چې الله وی دې فرعونانو موږ له سرا وستان انتقام هم تنوازست سره د ځخان کی وی چې دا دارچا ناخلیواز فرعوننا ان من المجرمین منتقمون مجرمان نو انتقام اخلو د دنیا کی که اخرت کی او تم داو چې ویل یو فزرهم یحوذو تا یو هم کو یومهم پریدا در قیامت پوری دو خان کی بووی چی یوم لا اغنی مولانا ان قیامت دا سر روز دا چی دوس بل دوس لا سفیدن شور او درسی ولا اخرت ان ربک للمتقین یویلو سر از حروف کی دلتا و متقیان پورا تعریفو کی پاخری حصہ دا سور دخان کی جن متقینا فی مقام امین دو بابا دی دخان کی اول سلو اختمعیات پوری دی او دو ام تر اخیرہ پوری دی اول کی بودا قرآن تصدیق دعوی توحید جواب دعوی شبهی چهو السمیع العالیم او بیا بیار پس زجر او تخویف او خراوی با ذکر کی او دنیاوی پواخیہ دے پیراون سره او دو ایم باب کی اس بات دا قیامت کی او د منی اسرائیل ذکر کی جاگی با نمائی احسان کرلوم او پا خرکی دا مومنانو بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پویی پو مانا دا دی والکتاب المبین گوا دی دا کتاب واضحا انا اندلناو فی لیلت مبارکت بشکم نازل کرو قرآن لرا پداسیوش پاکی چډکا وانه د دا خیر او د برکت نه ځګه اوس دې له شپو کې را روانه وکنه. اسلام راته د دې لپاره چې تاسو تزه ليله تل قدر شپه یې ما وي جمعه کښور زوګو په خوانه داعی نی نو په زمانه خبره یې رښوا و و پهنا تک کې ګورړنو درتمما او پو تمما او یو کم دیر شما پ ل تول خضر و په کې ګړه نو دا للتې مباره ک نه دام را ده پ لاوي ما په کې خوړنا ځل کړ د شوور کړی او سرې بقره کې ویلو چ قرآن په رمضان کې نازل شوی شهور رمضان الزی انزل فیه القرآن او دل وی چې په ليله تلقدر کې نازل شوی نو بس چې دغور یو ځای کې نصابت ثابت شو چې ليله تلقدر په رمضان کې ده رضوال مقدمون معلومه شو فعلمت اذ قدری ویلی د خللسواو ک کافو کې چې زه کار شپه په کې راله په بعدت کې و راغیر شي که نه د لاظمنا چې او سری د پوه شي شپ تللقه د معولی دا او ز خو نه پس چې بعدت پهکې کونو د تعاج شته په خپله را ځ انا غزا سیاست ته چې د اسمان پړق ده خوه و خلق وی کنه ناغه خود ماخمنه چې شروع شي انتر سبا پوری 10 امت ل الفجر چې خلک وګزان لاسو کی کنه ولګو وخت کې وسو کی موږ نازل کړي دي قران لرا پښ د خیر او د برکت کې چې ليله تل قدر ده ابن كثير وي ويل القدر بها ويجي وبلا خبر او دو خلقنا ومن قال انها ليله النصف من شعبان اذا وي شو قدر دمياشتغ بين لسما يدي تخلق الادر مرتبه وركيدا وي جاءت فقط ابعد النجات دې لري خبره کړې د دیننا دا خبره په دین کې نشته وې زکه وایي نه نسل قرآنی ان هغه په رمضان د قرآنه یا تون په دې دلیل له چې دا په رمضان کې دا زکه ليله تل قذر په رمضان کې دا قران په رمضان کې نازل شوی نا دی نه په دې کې شو او شو قذر هغه شپه کې داږي په حق کې سنځي راغلي په قران کې ابیاوی او حدیثو قطع الاجل هغه حدیث چې خلک وی پدې شپه کې د حلق عمرونه نیټیو او رزقونه دا الیکل شي پور کول شي من شعبان اله شعبان دیو شو قدر نبل بل پوری وی حدیث مرسلون دا حدیث مرسل دی پیغمبر تنه را سي چې صحابي کول ومثل لا يعارض النصوص او داس حدیث دا سه حديث او قران مقابله نه شي کوله ته په دې سره قران غړډ ورټکه دا شپه د ليله تل قذریا دی هغه پر رمضان کې دا, دا شو قذر د شپې س ذکر خاص په دین کې کوم روایت چې دا ټول کمزوري ضعیف دی انا كنا منذرين یقینا موږ يرون کی یو خلق لرا زیاده پاره قرآن نازل کو فیها یفرق کل امر حکیم پر دیش پدریه تلقدر کی فیصله کیږي دهر یو کار محکم اپدیش پکی کیږي ها امرنا او نېټې او حابط اغاز انسانان امره من عین دینه کار چلاو یذ موږ طرف نهی اناکنا مرسلین امونگیو را لیگون کی پیغمبرانو لران رحمت ام من ربکا دار رحمت تید په بخلقو انو هو السمیع العلیم بیشکاللہ دیوری دنکی او پو پارسو باندی درچہ دعا گانی اوری درچہ ذکر اوری دشپی ام اوری دروزی ام اوری امو شرکین چوئی دمونگ آلیہ اوری نو اے جواب درکولشی امونگیو را وعلیکم السلام سنگاور رب السماوات والارض وما بينهما اخذات جمالک د اسمان نو دزمک اوس چې پمیند د دې دوارو کړي ان کنتم موقنین دا یو ده جمله ده زممیان کې وقف لازم کړي وي کې او زیکین نو نقصان پیدا کړي بولي رب دا اسمانو د زمکو میاں کې د عزیز دی خو کتا سو یقین کوي اکه نه کوي نو بیان دي دا شرط او دا غوې د پاره خان دا ځان له دی ان کنتم موقنين لا اله الا هو د دې سره لګي کتا سو یقین کوي په دې کلمه توحید باندې چنشته بل حاجت روا مګر الله دی یحی او یمیت څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي دکار زوکلیشی ربکم و رب ابائکم الاولین رب استاسوم دے اورب د مشرانو استاسولم بنو او ک تاسو م ځان له بل سو ګورینو غلطه کاوه کوم مشرانو چته بل سو قتلیونو ندی پوهیوی بل رب نشتا بلون فی شک یلعوبونا بلکدا مشرکانو په دی خدا سیندی کنا یلعوبونا فر و ی خپل شک کې لو به کوي نخلا سی اتنا فرتقبا پس انتظار کا یوم تا تسماو بذخان مبین اگر وز تا چر بش آسمان فخاره لگی سره یغ شناس خلق بارا پټکی نخلق بسو کی هټول ودا ظالماني کنا قیامت چه بچا قائميږي ف بشر البریا ناکارا کاره خل او مسلمان په کي دپغبانې بعد د هغې لګې دوم را سرري چې و کاام سړ وئ پر کوي دپغ به دوم را سرري او کافران چی کنا وی د هغې به هر ځ نه لګې راښیي دا نه چې ک سیټ بس کوي په هغه چې سمان نه کوم لګې را ځيغ به پهې بدن کې نهنو ځي. نو دا هروی اختنو بیلو گی روزی دا اللہ ذکر آوسته چې عدد کئی ای کنا چو اس با ور تورزینو دانو سر عدد کئی چکا پیئی ای کئی مخ نه کنا دا نورو جمعورو دا غمانا دا چدای وعلامان دا قیامتو چلو گی با دا اسمان رازیو خلق به دا سینی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہی چنا دا په خاتیر شوی دا دا هغه قحط چې نبی علیہ السلام و وکړ په عربو ته په اړیو کله قحط راغی هغه د لوګي نه چکاتو نو ټول ملک ووته لوګي لوګي ښکاریدو دا وی دی وګي او جمهور معنا دا چې دا برازي قیامت علامہ دا حزا عذابن الیم ایو عذاب دي دردناک رب نکشف عنا العذاب دی چې کی کی چې ربہ لري کدمون د عذاب ان مؤمنون مونږ ایمان راوړو ان لهوم الذکر جواب ورشی چې وې ایمان راوړل چې خبره در باندې تین شو چرته وې دزیده لپاره عبرت او راغل او دیتا یو عظیم و شان پیغمبر بیانه انکه سم تولوانو او دیتینا مخوانو وقالو بیوی معلم مجنون لیوانی په کو تعلیم افتا دی دیر په کلی دینا پتی که دماغ خراب شوی نو خواه حضرت شیخ مانا کولا معلم مجنون خودلی شوی لیوانی دی ان کا شفل عذاب قليلا اللہ یمغلریکو عذاب لکوونتہ کتاب سا واخله ان انکم عائدون همہ ته معلوم یی چې بیا واخ بل شرک کوی عادت هن را دیر لو یو نیو لو سرا قیامت یا بنخل سیخ انا منتقمون منغا انتقام اخلود دینہ دیدی پیغمبر تلیوانوی اللہ اید انتقام بت اخلمہ تحویب دنیاوی ده فرعونیان وحال ولقد فتننا قبل قوم فرعون منغا از میخکل امخ کی دینہ په فرعونیان و رسول کریم راغلو دې سایه پیغمبر عزتمن موسی عليه السلام او سیو توي ان ادو اليا عباد الله یو معنا چه فرعون نو فریدمه سره د الله بنديان بنی اسرائیل بس کے نور ظلم په مو کوي تباو مکلو کلو له بچیاله له لوي عظيما سره فریدا د الله بندیان دي او د دې عمر غوره په دنیا کې نن سوک ان لیکم رسولن امین زاستاوزه په رپیامبر یم امانتګر او الا تعلو علی الله او فاللا وان لویمکای ان ام یاتیکوم بسلطان مبین زراغلم تاسو ته یو ښکار دلیل سرا معجزیدی او ان یستو بربی و ربکم ان ترجمون او زه په ناغوالم په خپل رب سرا <تصحيح> زما عمرب دے استاد سو عمرب دے د دې خبرې نه چې تاسو ما ولې په ګټو باندې دی تسايئت ته ابر نمنه نو ممه لیکن دا کار مخه کوي کنه ویل لم تو ایمان نه راولې په ما باندې فاطزيلون نو زمان نړه دې څه زمان الله سواخلې نګستوتنه فرعون وی ما پريده وجنمه فدا ربو موسیٰ علیہ السلام فل رب تا فریادو کو انا اولئے قوم مجرمون جی اللہ دا قوم خوڑیر ظالمان دی مجرمان دی مالا حکمو کو فاسر فا بی عبادی لیلن بوزہ بندیان زمان دشپی انکم متبعون تاسو پسیبک لیشی فرانیان دیو در پسیب ورخا واترک البحر رہوان او پریدا دریا بو ازاد چې گزار دی ورک او دولس لارې پکې جوړې شوی او تطوری وتی نو بیا گزار ورنه کی پریږه دغه چې هوا پکې ولګي چې لارې خوچي شي کنه زکه وروسته میهمانان را روان دي انام جوند مغرقون دا یو لخر دی چې ګرکول شي نو واست څنګه را کوښیوته او پر اخلاص شي نا اللہویس چلیو که کم ترکو من جناتیو و او یونین سمرے پریخو دو باغونا دمیسر او چینی و ضروع ان فصلونا و مقام ان کریم او محلونا دیر شاندار او بانگلیو او اغا خیست زیونتی پاتشو اجل غستیونا و کانو فی آفا اوغه نعمتونه چې دی پاره کې خوشحالي کولې و نعمت پر یو نعمت یا هو چې خوريس کې دای کنا او نعمت اغه چې هغه انسو خوړې شي ان پر لاسو شي بس اسه خوشاله دي د ازرل داسې چپی رازي داغه ته نعمت وې و نعمت کان کذالک الله دا زما كار زينو چې خلقو نمانی نمانی نو بیا وسره دا کار وکم نو دا شکار دی دا رستا اوا ورسنا قومن اخرين او प्रेमी خدا دا ټول سيزو نه يوبل قوم تا چې بني اسرائيلو تدا پات شي بیا وما ابك تعالى السما واله ارض وما كانوا منذرين الله وي زان تو ما سي ډیر خلکو به ام سی پاتونه کولو دا ډیر لوی سالي هران دا ډیر لوی په دنیا کې او لاوی چې غرک شو اړو چې تاسو نو کو نه اسمان تاسو کو نظم کې اونې جلل پدی باندې اسمان او نظم کې په ما قانون نظرین او ندی ته مهلت وليبن كثير وي حضرت انس نا جن بيلی اسلام امام عبد الا و له فی السماء بابان تاس بند نشتا چې دغه لپاره پاسمان کې دو دروازې نه هر چا دغه لپاره دوه دروازې باب یخرج منه رزقه یو دروازه دا چې باغیذ له رزق راضی ولي و فی السماء رزقکم رزق فاسمان کې ریکنا و باب يدخل منه عمله بل هغه دروازه چې د عمل کین او اخيږي بره هغه دروازه کنه فیضamata کله چې د سړی مولشي فقداه هغه دروازه بیایي نه په عمل زی نه په رزق رازی نه غي جاری چې هغه سړی سر وسو او زجاجوئی چې مومن مسلمان بنده باندې اسمان او زمکا سلویخ رضی جاری سلویخ تی خواهی کئی دادی خوتش چاولو تنستی بھار مومن مسلمان بانده خواه سمر الوی شانی ایده خواه دی نده خبر دزانن خواه ولقد نجینا بنی اسرائیلا من العذاب المحین یقینا مونږه بچکل بنی اسرائيل د ډیر صح عذابنا ډیر دره سایه من فرعون فرعونو کانخه دا داوود پارا عذاب ظالم سړی د قوم د پارا عذاب کانخه دا سړی نه ای اسې شکرلی د سړی نور د عذابی د الله طرف نه انه کان علیه من المصرفین یقنان دې ډېرو چتو په خپل خیال کې او د حد ناورې ځنکه ولقد اخترنا علی علم علی العالمین الله یما بنی اسرائیل غرقډیو خپل علم کې په نور خلقو چې دې په خلق ولې دې کې د توحید خلق او وحدانیت په کې نور کې نو دنیا ټول په شرک کې ایا ذی ورکلیو مونږه د علم پوجا باندې پنوور خلقو چې دې کې علم او ور جټ خلقو جاهلان پاتینا منل آیات ما فی بلاهم مبین مون ورکلې دې تا معجزې هغه چې باری کې د الله احسان وکارا زره معجزې چې تبل چاتن دې ورکلې شویل ک موسی علی السلام هدا ټول د بنی اسرائیل د پاران تا دی حال ذکر شو بس اللہ توجو کی مکی وعلو تا چیدی قیامت نمانی خواب بس وی دا مرگ دے بیاس نشتا برو تا انا ها اولئے لئے قولون بیشک داستا دا قوم خام خوابائی اینہی اللہ موتتنال اولا نشت مرگ مگر دا مرگ لنبنی زمونگا پدې سره وارس ختم شي بیا سکه او ما نه نو به مون شرین بیا موږ نوی ژوند دی کړی شیغه بیا سکه ژوند دی کیږي وې ښه پدې شته ژوند نو چې بیا موږ ژوند کی فاتو بیا باینا کنتم صادقین ارذ خپل مشران په دلیل کې کی ښه راولې زموږ مشران کو تاسو رښتینی یې که بیاجوان دون حقی نظر منگ پا مشرانو که خویوتن راجوان دے کہکنه که آغا عدنانی او که آغا او که آغا او که آغا عبد یو خوی راجوان دے که منگ با اومنو چه آوری شاقیامت شتا من اللہ اهم خیرون اهم خیرون د ډېر معزز خلق دي ام قاومتوب با او کنا قوم د توب با بادشاه یمن توب با بادشاه یمن چې داغه د یمن نړوا نو ذا شام روم او د عراق دا تر افریقی پورې دا بادشاهي و دا وی اي شي کو چک دې دور ملکونه د هغه بادشاهي وه وبس الله فی فضلک نو حرام تر راوي بیت الله تر راوي ورته پسند نی تر غلې وکنه او تر راوي او انقلاب پک راوي نورم به دغ توباو بیت الله له غلاف جوړ کړو او لوبيه غلاف چولې په بیت الله باندې ها بیا ته خل کوی چې مدینه تراشه مدینه تراوي ودلته وي پیغمبر پیدا کیږي محمد نوبئي اهلي کتاب قا وا خوشاله کان هيو ته ټول حال وی نا غ بیا خط پری خو دو اکالوجي پیدای شین دا ول ورکه چې شهادت وعلى احمد انه رسول من الله بارن نسم زدا وس نګوایي کوم چې احمد چې دیو لغی په کتابونو کې خوا احمد نو مو کنه چې دا د الله رسول دی اغا الله چې دا ټول د دنیا پیدا کړی لبارن نسم او فلو مد عمری الى عمره لکنتو وزیرا لہو وابن عم او اکمال اللہ دمرو مراکو چه زیما وغراشی زباد اغا وزیریم او به بیم وابن عم ترزیه ستوی خرور وطوی ناگا سی مسلمان شو قرآنی صفت کی چه قوم حلاک شولی چاو پاسلو ناریو ته بلشام شوی ته دغه تلاری نو عقیده خراب شو مغ ته نه باد شاکو اغه کوم نن نو دني مروازي مال الله داس باد شای راکلا چا ونزړیږي وبصر سی او ته پری خودو قوم بیا هلاک شو الله وی اغي غرو کذی دی او بیا پرهراکې خلق نې رستنوال تکې او قبر راوته دوی نه کېوي پاکې روغې موتي او سرا پلی کتبې پرتي وی لیکليو په سپینو زرو په تختو باندې چې هما حبا او یو سره نمونه उदाس چې دا دومره غيو او تشه ځه دان الله الا الا الله زمونږ دا قضا وا چې بغیر د الله نبل حاجت روان شته روغی موټي پرتی دی دا د اغلوونه وی ته بادشاہ دا کلمہ چا وی دی ونه خوري کی غته هیڅ شي څه نشي ویل الله ای ذی معزز دی کقم د توبه په نه من قبلې او کسان چې مخکې دی نواه لناومغې حاله کړي دی نو ان کانو مجرين ځکه چې مجرمانو مشرکانو اوما خلق نه السماواتي لاردهو معابناو مع لاين معدي پیدا کل ماو زموقعسه چې په من ددي دواړو کې آبعب ما خلقناو معله بالحقې معدي پیدا کړي دا دواړه مګر د حق د چې زموږه نحو زموږه صفات او زموږه عبادت پکی او شي لیکن اکثر خلک نه پويږي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعين د تذویما یی سره ادیکه د قیامت ذکر نفي شفاعت قهری بهشکه ورځ د جداي چي دا دا وخت د خلق سره د ټولو سره د قوه دا ټولو د ورځ دا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا دا غروځا چې په دې خبره ورنکې حضرت شیخ معنا یو عزیز بل عزیز لا زره وکاز ځان په یو بل ډیر مایه نې کنه فا فل تیسوې د نشوړکول ولا هم سر امداد وکړي شي الا مرحم الله هو مګر هغه څوک چې الله پر رحم وکړي ناغو بچی انہو هو العزیز الرحیم بے شکا اللہ زوراورده او رحم والده انہ شجرتت زقوم توام العصیم بے شکا آغا اونہ زقوم چی دا غراک دے ده, ده گنانگارو العصیم کثیر العصام وہو الكافر بے وی اسی گنانگار نا چ کافیرو ناغته وي داغه پردا فراک کل موهلی دا زمره گرمه ده لقاغه زتیل او اخرې چتیل اوه شاوې شاوې وېخ کې اخرې پاتشي کنه نغیتم موهلو وي یا په شاندارې سکی چې وی لیکړې شي یا غلی فی البطون خټکی گی با په ګېړو کې کغلی الحمیم پښند خود کې دوه کټوې حضور الله به حکم کې ملایکو ته چونی زید عصیم عصیم خان 19 فاتلوه الایل جهنم داخلي کې امین د جهنم ته ثم سبو فوق راسی من عذاب الحیم بیا د سر د پاسو د دوه هغه عذاب د یشیدلو بو جواری نو الله بوته وې زوق اوساګه ان کان تل عزیز الکریم ته په دنیا کې ډیر سپندرو درو به وي اډیر خلک به تکي ناستا پاسې دو اوساګه ان ها زم كنتم بی تم ترون وشکداه قیامت ایچتا سو په دې شکاو حل متقین عزیز نه شروع کیږي په دې جمله چینل متقینه دا برازی تقریبا هر صورت کې د مؤمنانو بشارت وایي په دې جملې سره چې نل متقینه بشکه متقین چې په مقامین مقام امینن پزید امن کې وایي په جنات او اوون په جنتونو شنو کې يل وسونمن سندس و استبرتن او لباس به څنګه لباس د دې باد نرموري خمونای کده خوخي دغټوري خامونه وی د کیدار چې خپل طبيعتي کنا دچا ناره کپړه خو هي نشته د سوندس وته وی دچا غټه کپړه خو هي نو استبرق وته وی متقابلین یو بل ته مخامخ وی کذالک ذل لا شند ازد د مومنان وحاله وزوجنا بحور عین الوی التبعه ودی دنیه کو خو دې په نو پوسه آ په غزاب اخته واخا توبه دې کله رونو سره جګړې او کله سره فقيه سره جګړې دې نو پوسه الله يعل تک و الوادو کما ور بکو موږ دلرا په جنت کې غہور د جنت او چې غټو سترګو کله سترګو ابن کثیر وی که حضرت انس رضی اللہ عنہ ویلو نبی علیہ السلام وی چې لو حوراء بزغت فی بحر اللجین کچره هغه حوراء د جنتو په دې سمندر کې لاړې تو نو لعذبا ذالک داوبه بځمره خوږي شي وي چې مرایب وسوځي بیا ذلک الماو لعذوبه طريقهه طريقه ها داغي داغي لاړو پوهه باندې توبه شکرين ندي وره داو د شکرين دي او صلی الله علیه دا لري خور دمره خوغوالې لپاره یو وختونه سمندر با دا زي خوخ شي چې ویاه خلق شربت نه کوي پروجه کې يدعون فيها بكل فاكهة آمينين هذه برغوالي په دې جنت کې هر قسم میوه په امن بهي الته سکار مار نشتا ته خوراکونه ته میوه ته دعوتونه مل مستي اگاني تولو مرد جنت داسده کار مارل تک سکی بفاقیت این آمینین لَهِذُو قُونَ فِي الْمَوْتَ عِلَّا الْمَوْتَ تَلْأُولَن بیا با نسکی پاغی که مرگو هون اغا مرگلون بنیو خواه خوطلی پا مخبانده اخو بیا واپس نرازی بل مرکشتینا او قام عذاب الجحیم بجبک اللہ دیلر دعذاب دا جہنم ربک دا گور استاد در فضل لی عمل تبم نسبت نکے عامل بلان تلی چما منز نکری نہ الله فضل بغالی هر عمل چوکی ذور پس یوا یا چ الله تب مخفل فضل زما بس عبادت ی سب مے روجه ی سب مے منزی خپل فضل وکی فضل امر ربکا ذالک والفوز العظیم دا کامیابی لوی دین فنمای سرناو بالسانیکا بے شک دا قران مونگا سان آسان ستا په جواب باندې ستا جبا عربی ده نو قران په نازل کو چې دا پټولو جبو کې آسان ده د دنیا پټولو جبو کې نو چې خلک په قران پوښي دا د دېر پارا الله چې څومره پارس زور لګولې ده کنه نو دا د دېر پار ځخلق په پا پوښي یا تعالی چې نوم یې سرناو بل لسانی کان چې دا قران څنګه ویندا سیبل سوکني شي ویلې الله په جبا دا قران سان کړې کنه دا سېچا تنه ده آسان تومره به تکلفه چې غواوي کنه ته خلق با اسنه شپات کې بغیر آنسو بہا کر چې سو به ستر ګنوخ کینو اډیر خلق پدې مسلمانان نام شهو چې را وستو مسجد نبوي ته تقادیاں په شکل چوي تړې دي د غسر نه په لابلغه مانزو درې د قران به شروع کو دا ځای به دې زلون را بس خو چې مونږ به ش نوې او برابرلې چې غوسلو کما نه په کجوري وی غي ته بلاله بے و ایمان راوړو ډیر خلک ها دل اللهم یتذکرون دیدو پر چه برث حاصل کی فرتقبوا پس انتظار کوه دی تا چی مان نرولی ان مورتقبون دی انتظار کوي استان جامت سوراجاس یکي د لاسمو شو به جواب ده او شو شوباتاو چبا سمون ز خپل مشران تابع و بس مون تسوې سره نه غواړي مونږ د مشرانو دین نشو پرې خو دې ته کار څه کوي همون نشو کول زده کار خان دغې جوابو کې سوره یاسیہ کې ا مطلب بې دای چې مشران دلیل نه دی کنه ګوره اته له سم یاد کې به چمازا شریعت سل راولیگو چه تا مشرا نپریدی ثم جعلناکا علا شریعت من امر فاتتبیحا و لا تتبیحا هوا الَّذِينَ ما شریعت نازل کود و دی تابداری کوا او پا آبا و اجداد و پس دا خواهشات تی پدی پس مو <تصف> دا نزا اللہ سمع شباہ امخ کې ذکروش اخر کې د قران چې اسره نا اوسره جسیه کې با زجر حلق لرا چې د دینه مخړی زمونه سان کتاب نه دا اوسې مخ کې دلیل نقلیو د مصالح سلام نا هدي کې عقلی دلیل ډېر پکاسرت سره ذکر کړي التبشيرات ذکر کړو د متقینانو لپاره چې فی مقام امین فی جنات و عيون دا ری حاله د جنت بیان کړو او سورۃ یاسیہ کې به سبب بیان کی د نعمتونو ته په سباند میلو شو بل زکه سورته دوخان کې وي چې ونه دقوم زقوم چې دا فامل عسیم دا زه عصیم خراک دي نو سیم چا پیجان دو دا سوک ده کم زير چتا پښتون دي که پنجابی دي که سیندي دي که بلوچستان دي لا یانه پیجان دو سورتی یاسیه کې خی حکوميات کې چويل لکل فاقن عصیم در زه پیجن زو تا جت نشته ها بیا روډه فن نظر کوي نو سلا پیجن نه هغه سورتی یاسیه خی کنه ها صوره دخان کې اس باد د قیامت کړو چې لا یو ني مولانا ان مولانا هل تبياسوک په جاسی ناراضي اوسره جاسيه کوي پرمخې او پراتي وترا کل امه جاسيه تن كل مت تدعى ال کتابها دا سر زده چې پرمخې او پراتي دا غزې سورې دخان کې تخویف دنیاوی ذکر کا نزدیکی اخروی بیان دی د قیامت حال د مجرمانو سورہ دخان کې قران ته ترغیب ورکړل چې دا مان نازل کړي نو سورہ یاسیہ کې وته نہزلا وی چې آیات آیات آیات ورې نجات په بل سکي دا آیاتن دي د 10 سبب د نې جاته ها دو بابي جیسیه کئول تر دویشتو آیاتنو پوری دویشتم پوری او تر اخره را پوری دی اول باب کې دویشتو آیاتنو کې اول صدقات د قران او بیا عقلي دلایل په کثرت سره په یو تر دلایل عقلي اور پسی زجر ده ده ده معارضینو ده قرآن ده قرآن پی زجر ورکی اللہ رب تکم دیوی تازم آ کتاب نو آوری دلی ابیا نقل با قید بنی اسرائیلو نا فاغی احسان ابیا با ده شبه جوابی دو این باب کی بیاد دغس عقلی دلیل اوزاجر په اتباع الهواء چفایشاد وبسمزه افره ثمانه تخزال الہ او واه اوزاجن پر انکار د قیامت تخویف او اثبات د توحید بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوی په ماناده ذ یسن ذیل الکتاب اللیل العزیز الحکیم نازلیدل دا قرآن نترفا دا اللہ ندی چو زورا و رو حکمت والا دی انا فی السماوات والارد لآیات للمؤمنین اول دلیل اقلی بیشکا پاسمانونو پزمکو کی لآیات دیشو روکلا چو سوزا لبوتا ویخا دیر دلیلو ناو آیاتو ندی نا دا پار دا مومنانو دلیل پو وحدانیت باندی آخو دار چا دا پار دی کنه در جنه فردی خو هغه نور په پوهه نشو زګایل المؤمنین وې ښا اریت اسهبرت وانه ستنه دویم خلق او هی خلقکم او تاسو په پیدایش کې او په بدن کې او ما بسمن دابتن هغه چې خارکړی د زندسر آیاتل قوم یو یقینون ذیګ دی دې نه خې نشانی تو توحید دلایل دی خدا قوم د پاره چې یقین کوي د مؤمنین معنی او کړه چې مؤمنان چاته وي یو قانون چې قینی کړي کنه دریم وخت لا فی الليل والنهار وبدل یذوز الشبيه او درځی کی او معن الذل لله من السماء من رزقن اوغا غا چللا نازلی د اسمان نرزقو او بیا دیخه او بو ته رزقوي نورزق دیوم بيد او بو نو خصوجون دیني شي پاتې کېږي کنه او سببوم دي د رزق چې باران شینو داخل خلق روزي پیدا شي کنه فاحيا بالارض اتر تازکی بدی سرزم کا پس دو چی زونه وتصريف الرياح یو په چلولو د هواګانو کی او داږي پته دل تل تل کی کنه دا څه وخت نه چې د هواګنه چلی ښا دل ته ډیره رخه پته تل کی کراچې ذلذا هواګان ذکم زین راولي وتصريف الرياح سا دروازه ده شپېخه آیات پدې کوم دلایل دي دا قوم د پارا چې د عقل نکاره خلې او اسد توحید تا ترغیب ور کوي چې ګوره دا خل نکاره واخلان او یقین بځی راشي چې یقین زراغه مدار ته ایمان وې کنا تلک آیات اللہی نتلوها علیك بالحق دا دی آیاتنا دا اللہ دی کتابا مونگے الولو پتاباندی چا حق کارشیم حق بلزینشتا فب ای حدیث بعد اللہ و آیاتی یؤمنون پس او پکم دلیل باندی پس د اللہ کتاب نبا او پس د آیاتنا نبا دا خلق ایمان روڑیم الله نور خصنیش تا بس د آخري کتابو الله راو لېګو نو چوست پدې یقین نکې ان تعالی خو نور سنیشي راو لې د آخري کتاب دې کپې دې ایمان راو لې خډې راغله اګه زین حتاشوي نو بس هميشه ودا غسي ګمراه هي د ليل ذکر کوپې او ترتیب نو زجر دی منکرین اللہ ویلو اللہ کلی افاق عصیم حلاکت تھی حریو دروغ جن او گناہنگار لرہا نمونے خود خطرناک کی خود افاق عصیم خود پوستی دا سوک دی یسمعو آیات اللہ تطلا علی او رضا اللہ یتنا چی بیانو لیشی او خبی پوئی گیم. س ی سر مستقبیران بیا په خپل شبان دی کلک دی مستقبییر مشررک ته و مومن چ مستق نهګور داسې کلک دی په خپل ش باند دی یسمعها ال یا طب نو چې دا یاتونونه اوورییدلی دقرآ ویللی دی نویرې ورکلی په عذاب در دناک سره به اون په تمی چې ماقرران ویللی دی اوما یاد کړو یو مال راضی ملاوی اس درزی چې قرآن چا ویل یې غا شرک کئ حبشروا اځ بیا نور علم م او کړیو پټکیم ول تړلی کې او سندی و مل حضرت شیخ بہت سخت وی وی سخت یو لوم ور کړی او زده حال سده توبه د د کور حال نه خبر شي امه خبر شي نو هرڅه ته تعويذ جوړان د خپوت لا سنته غاړه ته پوز ته هرڅه ته تعويذ جوړان توبه دا یو خوشاله چې اخلاق به صفات کوي چې عالم سپد کړ دا ډېر عالم سپد الله یې زير ورکړه په زاب دردناک سره ولي واذا علما من اياتنا شي ان اتخذها حزوا ددا دا علم نه ښا کله چې دې زدکه الله وي زمونږ د آیاتن نچرته یو یاته نو ني سي غي له را پروتو کو ولي دنه خلق ذاته په سونه کی چیرې لمردم د ته معلوم دي پران کی نو وی آو خو یې چا تبا وینه نو دا وی پات کرا غلې دي چې سلام علی نوح فی العالمین دا باویوی او یقین با فیساتی ابی آو مار نیسی پاڑوی تی نجوڑ کن یہ لیکن خدای بند خلق حالا کن او ساگو مار نیسی اٹک بیور کلی دا دا تا خجلو خو خا. دا دم دی دا چاوی چې د چاو مار دم دی سلامن علانوحن فلعا دا سیاتو نیز ذکڑی دی دا ٹوکو دا پا رہا علاقہ دا اللہ دیل را لے گلیو چطف ماران نیسا ده خضوا دا رضی اغای لم دخوا آو تو بخوا تو کلب آیا اوی چین دا کلب کاغذ کے علی کے او و زنگن پوری باو یا وړو په دي طریقه کې دې د خلکو چې کمن اخري جوړ کړی دي کنه ښا ا اته حزا حضور قران په ټوکو سره ونیو او سوراتونو پورې سورته ازین دې د پارې سورۃ تغابن د مړو د پارې اولایک اللهم عذابهم مهین دې دې پر عذاب در دی دې دې د لازم دین نو ورای جهنم الله دې ورګه چیزه نڅاوزی کنه نا پر جهنم تیار ده او صرف دوه چیزه ساختو ته خبره پاتې ده ها رستو د زنا ان هله مار خراره جهنم ده ولا یغنی ان ما کسبوشین او تجدد عمره تمره علم کړو او خل کو له زمره او داسې ډیر ختمونه کنه الله ذا ولیس په زنور کې ښه نشي دغه کول زده نه غو عمل چې د کول دي زرم او بل د ذا ولیا او سره ډیر محبتو او په دې درګاو نو بغیر زه یم د تړي رغت معلوماتو ښا فريدالدين عطار دا وایي چې تا دی وې دې په ایوب الله را چې جنت دروازه ده دا پکې د تخمالو مخه ولا متخذو من دون لا اولیاء او ناګه چې دنی ولیو بغیر د الله نه مددګاران غوصانو قطبان ولهم عذاب اعظم دې د پای را عذاب دې ډیر لوی هاذا هو ده د قران هدایت ته بل ځای هدایت نشته والذین کفروا با بآیات ربهم او هغه چې کفر وکړ پایتونو ز خپل رب باندې د دې ز پار ډیر سخت او ډیر دردناک د عسیم پتاول لګی راخه او هو مونږ ته څه پتاوه چې عسیم چاته وي هغه له خلاص له راذابونو ذکر کړو ولې اولې وي ابشر به اذاب الیم نبيوي ولیک اللهم عذابهم مهین نبیعوی ولهم عذاب نازویم نبیعوی لهم عذاب, نبی لهم عذاب مر رجزن علیم خودہ خودر زبردست سلیو خوا سلو اور عذاب نا حبل چال ندی بیان شوی دا دی اسیم لخوا چی آیاتو نبیانی دو ادب پروان سات اللہ دب پر دا عمل دا ندائیو خوا اخوراکیم دیر فکولے دی ان شجرت الزقو میں اللہ اللذی سخر لکم البحر اللہ غزات تھی چتابی کلستاو دپار سمندر لتجری الفلکو فی بی امری ہی چروانی آگا او جہازو نا پدی کئی دا اللہ پا حکم سره ولی تب من فضلی او چی طلبو کئی دا اللہ دا فضل ولی اللہ کم تشکرون پتشا پیسا بناس رکوئے کنو شکر بنادہ دا اللہ توحید بتینا نزدکو یا کنتش <coughs> پیسو تا هم کارویلی یروی پا سمندر که دیرلوی دولت نو دا با که اللہ ایخی دی کن استاد پارا خود ستا دولت دانه دی کنه ستا دولت ایمان دی استاد دولت توحید دی او استان پاتش و سخر ما فی السماوات و ما فی الارد جمیعا منو او یواز سمندر نا تابې کړي sawdust پارس چې پاسمانو کې دي یو سړي په ځمکه کې دي دا ټول د الله ده طرف نه دي دې کور چې ته د بابا سنښت دا ټول د الله ان نبي ذلک الايات للقاميه تفكرون یقینا په دې کې ډېر عبرت نه دا قوم د پاره چې سوچ کوي قل للذين امنوا يغفرون ترغیب ذکر کوي مؤمنانو ته مؤمنانو ته د ژوندې اصول خوې چې د مؤمنانو جون خو با اصولي ژوند دی د قران په تر اس باندې نو یو قانون پکیدار دی او اې د یو کسانت چې مؤمنان دي چې مخ دا وی خلقنا لا ارجو نه ایام الله ای چې خو ایمان نه وروړي اری خو یقین نکید الله په عذابونو قیامت غو وسره نشتا نادي مومنان تو عاي چې کاری ارس کوي خديږي غغنه کوي د خپل ادینه خپل عبادت کوي په لاره وختو چې صحابو مشرکان یو بل سخته دوشمنی وکنه نادي وکړه کله یو بل سره دغه سی خلیبه واغستیو شور زک بوشو دیو خیر شو دا چیرته یو داو بار زې کې دا مصیبت جنگونی په بوبو باندې کنا یو کویو نه ریته د حضرت عمر غلام ممتل او بول او خبوتلو اپله د مدینه غمنافق چو داغه غلام مرعله نه پکوي باندې او زې شو د حضرت عمر چې څنګه دې زور اورو نو غلام هم زور چې څنګه جرندې نو آسی ذلئی چې څنګه غری نو آسی زندہ سری نو kiếnاسته هم شکونه ډاکړه د پیغمبر د بوبکر د عمر ډیر وخت په لګیدلی ابي عدي توي رازه چا غلام لړ نو عبد الله ابن ابي او توي چې دا سو وخت وکه ولی سار شو وی سار باندې واچې غره اغلی او ناس ته پوکوې باندې عبد الله ابن ابي تا وراته او شو او دې وی چې ااو د درغه خبرو چې وي سم من کلبکا یا اکلکا سپېو ساته چې مات دی کی نو وي زمونږ په ډوډو ماړو شو مخص نووس دا خبره وکړه خبره چې رسول غوړل ته غوړم خبره ډیر زړه رسیده ها عمر سپتا او تورخه به هغه سره وروخه کې وانه جوړ راوي غستا ارى روان شو دي کې دا آيات نازل شو چې وای دي مؤمنانو ته چې گزاره کوي دا یو دی چې تبار پسې توره وایلي په دا له خوند نه مطلب ټول ډاکره ياغو فیر وللذین لا ارجو نبی له سلام سره صلى الله عليه وسلم په منډه په منډه هغه دلاري نه کو او ویلی سلامتی دا تورہ د کیدا تا را تورہ شي ویدہ چاری وته د غسی خبر نه وکړی خداغه وخت وته وکړه کنه وی الله وی چې مخ دی د ظالمان نه کافرانو نه چې دی قیامت نمنه ویلی لیه جزیا قومن چې لاته سره د خپل صبر بدل در کی کنه تاسو و با صبر نه کوي چې بدلور کې الله قوم لرا او سبب دا غي عمل چې دی کړی دی چا چاملوک صالح ولی نفسی فائدای خپل زاندہ ومن اساو چاچی بذکلو فالیا بوج بے باغبانی ثم الرب بكم ترجوون بیا تاسو خپل طلب واپس کړی شی ولقذاتنا بني اسرائيل الكتابه یخینن ورکړیو بني اسرائيل کتاب ار وخت کی تورات داغي کتاب او زبور داغي کتاب او جنس کتاب والحکما او علم دې کې وایله موبل چا کنا او نبوته او پیغمبری ورزق نام مناتوي با سيرزق عمر کرډي صفاو سترامانو سلوان وفضلنا على العالمين عظیمو چتکړیو په نور قومونو داغه وخت قومونه عالمین کې دا امت ناراضي واته نام بینات من الامر اور کړیو موږ ډېر دیتا ډېر ښکارخاره احکام د دین او ډیر وخت لپاره په دې باندې متفقو چې د پیغمبر پر راضی شکر دې الحمدلله او چې راشي نومون په ایمان راوړو خوشاله ده با په چې کله هغه پیدا شې په عربو کې بس په مختلفو مخ کې اختلاف نو کړې الا من بعد ما جاء غی علم ومگر فسداږي چې راغيږي تا علم بغيام به نام د زدت او جن عربو سره زدت شروع چول دا عرب د دی لايقو طول مر پیغمبريه کتابون او کتابونه او علم په مونږ کې راغله او اخيرينو بواتو د لا لوی فضل فذي باندې اوسو باغيان به نه فزت کرا له به شکه رافстаў فیصله کې د دې پميان کې فرصت د قیامت ده زه نه ختميږي ها دا وقیاامت کې ختميږي هغه خبره کې چې دې بګې اختلاف کا دا داوا دا د سوي چې موږ مشرانو ته ابيداري کوو ثم جعلنا كالا من الامر بیا دا واره چې موږ ترا رالې غلې په یو شريعت باندې ځ خپل طرف نه چې اسلام دی فتتبعها د دې تابیداری کوو او تابیداری مو کوه د خوایشاتو دا کسانو چې نه پويږي ان عمل یغنو عنك من اللای کدیتا تا دیر ہوئی که نا چکو را ستا سمو طالب اینو مونگتا ہوایا کمال گواری کرشتی گواری کمشوری گواری مونگ مم... مم... عرب بانده خوچا بادشاہی نا وکڑی خوخیرتا مونگا بادشاہ کو خیر سو گواری اللہ یکواری دوکا دینو کی خواه انم لن یغنو انکا من اللہ شیع بیشکا دی با دفن کستان عذاب دال لازاران ټیک زمال وذر کې نو مال پارچا سره او مال جت سره یې مال تا او مشر وذ کې نو د قیامت نه به څوک بچږي بیا وایي کله دا دغه نه م بچکول شيانو ان ان الظالمین بعضم اولیاء و بعض به شک دا ظالمان چي دي دی خپل مین کوي بعضی ز بعضو دوستان دي حق پرست الله وی دوکان شي ګورې دی وتا توي چې ته خو زمونږ روري رو او رو رو ته خو زمونږ د سر تاج یو دی, دی چې زمونږ زړه کې ستاسو رامینا ده کنه نو همونګه راځی ستنه شو نو سبا ته الله وي ورک ماکه وا دي خپل مې کړي یو بل دوستان دوستان نشی کې دي بعضو مولیا او بعض کا ولا ولي المتقين الله دې نه پخو چې تاسو دوست دی الله ولي او مددګار د متقینانو دي ترتیب قران ته هذا بسائر للناس دا قران معجزي دي د خلقو لپاره خلق معجزي غوخته ماري ترانه لیکانه او د امت نو غوخته والله ولدا چې قران نازل کو چې هر یو آیات معجزه ده حذا بسویر للناس دا د خلقو سترګي دي چې د سترګي چار سره نه اړوند دي ګوره دا سترګي دي د خلقو او هدايت ته او رحمت ته دا قوم د پاره چې یقین پکوي زجر ذکر کی دین اور الله چې یقین نشته بيعقيدي خلق دی ام حسب الذين اي گومان کوي او کسان نترهو السيياتم چې وی کلو ګناوونه سیبکه پرې شرک و ظلم او هر څه وکلو وکلو اګوروي الله غفور رحیم دې مونته توبخه نه کوي ان نجا لهم الذين امنوا الله یزبدی ذ مومنان پشان کما وعملوا الصالحات ی چعملونه کړی دینه کو ځانونه کړو لذي لوګی تندی تیری کړی حدیث وی چې موږ بم د مومنانو پشان یو اخلا پاکه کا سواء امحیاهم چې برابر بشید د جن او د مرګ د سکون ژوند د حیا د عزت ژوند عددی ژوند ډېر د ویزه ځای بس کله په یو شرم شرمې دي لیکل په بل دا ژوند د مؤمنانو موته ډېر د عزت که خلق د نه عبرت اخليخه ګوروي توب نوې چې دی مال ده ښا دا عددی څه وګورې کنه پیجنې وینا نه پیجنې خلقو ایدا دغه وی ارسله ما که حساب بدل شي سا اما يحكمون د ربا د فساله کی دا خلقوا وخلق الله السماوات والارض بالحق الله خو اسمانو اسمو پیدا کړی د انصاف لپاره او د انصاف دي چې ته هر برابرې دا چې برابر کړی ولی تجزا کل نفس بما کسبتو چبدلاوار کړي شي هر نفس لا, چکڑے دی لا با ظلم نشی کولے ور پسی دا غي عمل چیکړې دی دنیا کی و هم لا یزلمون دي باندې بوزلمون شي کوله ورپسې وضاحت کوي چې دا سوق دي چې دنیا کې زان د مؤمنانو سره برابرې افرایتا من تغزا الہ او هوا او هو استخیال له غسلتا چې ویلې د خدای لاره خپل خواهش نو خزه پته نه لګي نن به یو پهلمونز د چا عبادت وکيو سبا بل پلاو په ثن لګي په لخوايش په سرواندي غي ته خدای ویل دي وا او ګمرا کړ دي الله دلرا سرده علمنا على علمن سرده علمنا ګمرا کړ دي وختم لا سمحي وقلبه موهر لا ګولې دغه په غوګونو په زړه باندې وجعل لا بسره غشاو او اوستی دا پستر کو باندې پاله دی هم ايہ دی هم باد اللہ سوک بده ته دیت کی پس گئی چې الله گمراه کړي افلا تذکرون الله ی تاسو دمره عبرت ناخله ابو خانی بلانی اځی کنا چې مقتدیاں ور پورې خاندل خا جی ور پورې خاندلوم به ور پسې مونږ کو هم به ارزمدا استاد دې کنا دین مړی نو کار سو لورکه فودم او او په دې به په ډیر خان دلو چې یوه ورځې کې واه اړې اختر کی دعوتونه یې کنه مرچا به خیرات کړم او استاد یوو ناګبا یوز زن مور کوم چې پو به چې پلان یېږي چې ومه خیرات کړنه لا بړې دغه پیری به وتنو او یو دعوه ورکړلې و بل بل لړ چل ته وخلاو بیا را نیو دوه توی وس مرزا ویننه ځو خاصه د نړیي دوا بو کومو نو خر مخه تو ودم مر خلق ار دین ځان سره ذلیل کها وکالو اې ذ ما هي الا حیات دا خیرات غم خواسره نشته کنه نه نه ژوند مگر دا ژوند د دنیا دی نموتو و نهحیا بسوک ژوند کیږي او سوک مړ کیږي او ما یهلکنا الا الدهر او نه هلاکی مونږ لاره مگر زمانہ زمانی ته به نسبت کوخه چې بس دا شپې ورځې سوک پنا کوي او سوک پیدا کوي او عرب اور پوسې شعرونه جوړ کړیو او چې دې شپه دی ورځو خلق تبا کو هر چا دا عقیده ساتلې واخا زمانه ته نسبت کو کلوه او تبديره دی ویخا پیوفات پتا کې نشتا زمانه او شعرونه ورپسې جوړول هو دحاله او حدیث کې راضي چلا تسب الدهرا دهر تک ان ظلم کوه بديره دموای بله ان ات دهر الله وي ز زمانه ما او قلله بوله بدلوم را بدلوم نو دهر نه پیجن او ربه دې را دی وتا وای چې دوه فا پتا کې نشته نشانه یو ادا کسی اور پورې جوړی کړی ومالوم بذلک من علم نشته دې خلق لنا پ دې علم چې دهر ستوي او زهریاري توې کنه چې خدای نه مانی نو پوېګينا چې نسبت کی زمانی تا اپدين پوې چې زمانه دی الله وی دا خزیما نو تا خو بیا خدای اومان اومې نه مانی یو دا خلو دي وی چې مانی مې کنه وزې نه پوې چې دا د هر څه شيخ دا زنون ندي مګر ګمان پس زجر پین کار دا کله چې لوستې شي آیاتو نظمون غواځه ما کان حجتهم نې دلیل دې بل دلیل وسره نشته الا مگروي ان قالوا تو بیا باینا چې موږه مشران را تاسو یې قیامت شته کته زریشتنیې په زمون سره کار دي فل الله او یحييكم ثم يميتكم الى يوم القيامه دا خدای الله کارونه دي الله به پیدا کئوم لکه یوسف پیدا کړی بیا بیرنم لا کئوم او بیا راځم کې روز د قیامت ته چې شک پکې نشته لیکن اکثر خلک نه پویږي وللای ملک السماوات و خاص الله له اختیار د اسمان نوظم کوکی او پاغره باندی هم تقوم الساعه ته قیامت قائم شي یوم یخسر المقتلون پداوار ځباندې بډیر با ذلیل شي باطل فرص خلف قیامت خو دې د فارزه چله خلق توي چوغور او توسو وتانا کل امه تن جاسیه تن وینيبته هرې وړه له پړمخه پرتابي د هيبت توینه نبشي وچته دې مرزي کی باو چتی کی با غورزي کی با کل امه تن تو دا اله کتابه هر یو جماعت برابر للی شیخ خپل عمل نامې تا إلا ا одну عおっ اجوان وما أنتم تعملون هذه الشيب الأن أنت الماضي عن الضواج أنت ج DIE sayم أنت تلاBenين كل شيئ spoke عن إمشار ذهerve وقالhave أساسة وعمل السلام هذه الكتاب الأنطيق ف evac gosh قمت integral النواتين عن كتاب ح которم يسمو lo رأي بالحق و أم أو أساسة الإن واؤنا نستن erklار لما یقینا منگلکل چستا سو کول تاسو دا ختم شو هوا وړو نو فیصله د دوه قسمه ده ګوره پساو کسان چې ایمان راوړی کلی کړي صالح داخل به کېدل رب پر رحمت کې په جنت کې او دا کامیابي رخکاران او کسان چې کفری کړي و داینه ودقته په وسو شيخه دا عذاب سبب ا فلم تکون آیاتي تتلى علیکم ولزمایاتن بطاس نو بیان شوی دنیا کې تاسو کم ځای و بیان شویو فاستكبرتم تاسو ځان لوی تاسو اڑدا وینې چې دا د کتاب دی او پترس باکا ته دا چې پترس جمعه تکا نه چې دا مولاندی دا تاسو د مولانو په برخه کې او قرانه الويم کوله چې مونږه هو <تصفيق> تعلیم کو وکنتم قوم مجرمين قوم او اي تاسو قوم مجرمين په اذاقي لا کله چې بو ویل شو چې ما ندري مصا. تاسو بوی چی مون خون پوی چی قیامت پکل اسی خندابا کول اور کول مصا آتو اِنَّ زُنُّ اِلَّا زُنَّن یقِن نکو اسی گمان نحنو بی مستقینین اونو ی مون یقین کون کی پا قیامت باندی وبدالوم سیّا تو ما عاملو خکار باشی دیتا سختے و دا غی عمل خپل چکڑے ہو او نازل باشی په دی باندی اغا عذاب چې بار پورا ٹوکی پیغمبر تبیوی چی راو لکنه متا آز الواد و کلوی وقیل اليوم ننساکم حبویل شید اللہ طرف ناچنن من پریخو دے خوا کما نسیتم لقایومکم آز سنگ تاسو قیامت یر کردیو ندق قسم تاسو نن پریخو دے اماواکم اننا روزی استاسو وردی اما لکم من ناسرین نبی استاوز پاریسوک مددگاران مددگاران ها خدای یو خبر واره چې په زړوم ارمان پاتې نشي چیرال لمو غولی تاسې په دې جهنم کې یو په دې ازابونو کې را ها دا واره زالیکم دا ازاب چې دی تاسو ته ويم به انکو متخصم آیات الله یه حزوان تاسو نیولی ود الله آیاتونه پټو قصران چا به دا پلان په حق کې نازل شوی چا به دی تفسیر په کار دی چا بوی شان نو زول ول دا ګورا او چا چې دینو په نور س نور س کول ما رانی پینیو د مونې په چول یا او چا بولي کल्प پرچای کی چې امتحان به ور کنو بیا په خپې کې هوځي اسکول او کمره وټوله ډکا ولا قران دا آیاتونو نه س یو ټوګه خونه ده کنه یو ظلم نشوي د قران سره چاو پا اخبارو نوی کلی کل مشروط زامنو حویلن پوری بیٹوخی کولی نو اخبار بیاکم زیی و نالیه کی پروتی پلار کی پروتی سمر الوی ظلم داللہ دی کتاب سره سرکی یسالو او دا دی سمر وچت ثواب دی چې او سلی راوالی او پا زییی کی پدی لک عمل با اللہ بخن اکی بندتا استاد قرآن قدر روکو زمان کتاب دی راواغستو ا ن تاسو تونو تعالی ته نوبټو کوسرنی ویلو وغررتکم الحیات الدنیا الی ونیکلی وای جون د دنیا لی ونیکلی وای ښا فلی یوم لا یخرجو منا ان بنوز جهنمنا نبشی وته ز جهنمنا ولا یستاتبون انبا دی توبه قبول شي فریادوا فللله الحمد اخر کې توحید انتهایی خاص لاله اختیار دیم چرب ده اسمانونو او رب ده زمکی او رب ده عالمینو وله الکبریاو پی السماوات والارد او خاص اللہ لرلوی دا لوی دا غو سفت تیم پاسمانونو کی ام او پا زمکو کی ام هو العزیز الحکیم اغا اللہ زورا و رو حکمتوالا دیم لس شبہات ذکر شو صورتنو کی او یو شبہ پات دی اول سما او بیا سورته احقاف کې وای په